כל העם יהיה שלום. וישר הדבר בעיני אבשלום, ובעיני כל זקני ישראל. ויאמר אבשלום, קרא נא גם לחושי הערכי, ונשמעה מה בפיו גם הוא. ויבוא חושי אל אבשלום, ויאמר אבשלום אליו לאמר, כדבר הזה דיבר אחיתופל, הנעשה את דברו, אם אין, אתה דבר. ויאמר חושי אל אבשלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. ויאמר חושי, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו, כי גיבורים המה ומרי נפש המה, כדוב שקול בשדה. ואביך איש מלחמה, ולא ילין את העם. הנה עתה הוא נחבא באחת הפחתים ובאחד המקומות. והיה כנפול בהם בתחילה, ושמע השומע ואמר, הייתה מגפה בעם אשר אחרי אבשלום.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 ויקום דוד וכל העם אשר איתו, ויעברו את הירדן. עד אור הבוקר, עד אחד לא נעדר, אשר לא עבר את הירדן. והחיתופל ראה, כי לא נעשתה עצתו. ויחבוש את החמור, ויקום, וילך אל ביתו, אל עירו, ויצב אל ביתו, ויחנק. וימות, ויקבר בקבר אביו. ודוד בא המחנה ואבשלום עבר את הירדן, הוא וכל איש ישראל עמו. ואת עמסה שם אבשלום תחת יואב על הצבא. ועמסה ון איש, ושמו יתרה הישראלי, אשר בא אל אביגל בת נחש, אחות צרויה, אם אמ יואב. וייחן ישראל ואבשלום, ארץ הגלעד. ויהי כבוד דוד מחניימה, ושובי בן נחש מרבת בני עמון,